Розділ третій. У якому Рейневан дізнається, що повинен остерігатися баби та панни? Непогана була та яєчня. Оцінив Шарлей. Ось тільки смак трохи псувала селера, яка абсолютно не поєднується з яйцями. Хто заради Бога і для чого пхає для яєчні терту селеру? Це якась розбуяла кулінарна фантазія, милої пані-господині. Але нема чого бурчати. Головне, що живіт повний. Пані-господиня, до речі, теж жіночка так нічого собі. форми юнони, рухи пантери, блиск в очах. М -м -м, може би і мені винайняти в неї помешкання і трохи пожити. Я маю на увазі взимку, зараз я надовго тут не залишуся, бо як не завтра, то післязавтра Прокоп накаже виступати. підемо подейкують під колін. Відплатити за зраду панові Боржикові з Мілотінка. Ей! «Рінмаре, а хіба ми йдемо туди, куди треба?» Правильно, я знаю так собі, але хіба нам не треба йти отуди, заратиш у нового міста, у бік монастиря кармелітів?» «Ми йдемо через Дерас, до пристані, під деревним торговищем, попливемо човном». «Волтавою?» «А тож, я завжди так роблю останнім часом. Я ж тобі казав, я працюю в шпиталі богославів, це неподалік Франтішека, а щоб туди дійти, «Треба пертися через ціле місто. Це більш ніж півгодини дороги, а в базарні дні треба додати ще півгодини стояння в тлумі під Святогавельською брамою. Човном швидше і зручніше». «Значить, ти купив човен». Шерли кивнув головою з погано вдаваною серйозністю. «Бачу, медикам тут ведеться добре. Бираються вишукано, мешкають із розкішю. Снідають сито». Я прислуговують їм вродливі вдовички. У кожного навзірець венеційських патрицій власне гондола. Ходім, їм, я хочу чим швидше її побачити. Пришвартований до набережної широкий плоскодонний човен не дуже нагадував венеційську гондолу, можливо, тому що слугував для перевезення овочей. Шарлей приховав розчарування, спритно скочив на борт і всівся між кошиками. Рейневан привітався з перевізником. Півроку тому він вилікував йому ногу, яку сильно прийм'яло бортами двох барок. І за це перевізник, який щодня курсував із пшар до бубнів, віддячував йому безплатним транспортом. Ну, скажімо, майже безплатним. За минулі півроку Рейневан уже встиг вилікувати дружину перевізника і двох із шести його нащадків. Невдовзі навантажена морквою, ріпою, капустою, Барка відчалила від берега і поплила глибоко занурена за течією вултави. Вода, крім стружок і сучків, слабагато різнобарвного листя, був вже вересень, щоправда винятково теплий. Вони віддалилися від берега, перепливли загатою й быстрину, навколо якої різко кидалися жерехи, переслідуючи косячок верховодок. «Однією з численних переваг такого плавання», – розважливо зауважив шале. І аж ніяк не найменшою є можливість порозмовляти без остраху, що хтось підслухає. Так що ми можемо продовжити нашу вчорашню бесіду. Вчорашня бесіда, яка почалася ввечері і тривала до глибокої ночі, стосувалася як слід розуміти головним чином найважливіших подій останніх місяців від Таховської битви до недавнього пучу Генека Скорштейна та його наслідків. Риневон повторив Шарлеєві все, що дізнався тиждень тому від Яна зі Сміржець, і розповів про свої наміри. Цих намірів, які можна було чекати, Шарлей абсолютно не підтримував. Не підтримував ні вчора, ні сьогодні. «Це абсолютно нерозумна ідея. Це цілковите божевілля – повертатися до Шльонська і шукати помсти. Якби я не знав тебе краще...» то подумав би, що ти зовсім не порозумнішив за останні два роки, а підозрював би, що ти ще більше здорів. Але це ж не так. Ти порозумнішив, Римере. і доказом цього є те, як ти повівся зі Сміржицьким. Він був у твоїх руках, залежить від твої ласки або неласки, і що? Ти його відпустив. Сумував за загиблим братом, прагнув відплатити, а проте відпустив... Бо розумом, що його ти таки маєш, ти осягаєш безглуздість такої помсти. Адже в смерті твого брата винен не Сміржицький. І той Біркард фон Греленорд, хоч можливо він убив Петерліна власноручно, і вроцлавський єпископ Конрад, хоч то він дав наказ, теж як це не парадоксально, не винен. Бо те, що вбила Петерліна, це час історії. Це час історії, тоді взимку. 1425 року привів Амреже під Радків і Бардо. Це історія, а не мешканці Кутної гори, скидали впійманих гуситів у шахти. Це не угорці, люксембуржця, а історія гвалтувала і різала жінок у захопленому лоуновому. Це не жишка, а історія вбивала і палила живцем людей у бровні броуній, чеському броді. Історія також убила гинника з Кольштейна, «Прагнути помститися історії, бути як цар Ксеркс, який побив батогами море!» Рин Іван покрутив головою, але не відповів. Вони допливли до острова Травник. З лівого берега все ще відгонало паленим. У травні 1420 року під час запеклих боїв з вірним корлю військом малу страну підпалили та так успішно, що вона майже повністю перетворилася на згарище. І фактично залишилися ним досі. Щоправда, її намагалися відбудувати, але якось без натхнення і запалу. Адже було безліч інших турбот. Історія старанно дбала, щоб їх не забракло. «Таким чином, у світлі історичних процесів», – тягнув далі Шерли, дивлячись на чорні рештки прибережних млинів. «Можна прийняти, що ти вже помстився за брата. Бо за як ти йдеш його слідами». Продовжуєш справу, яку він не довів до кінця. У рамках спадщини від брата ти прийняв причастя суб спечі і його ситом. До мене дійшли відомості. Петрин справді був віруючим утреквістом. Служив справі чаще зі щирого переконання. Я говорю про це, бо не бракувало і таких, які робили це, керуючись іншими мотивами. Іноді дуже негарними, але завжди дуже прозаїчними. Однак, повторюю, це не стосується ні тебе, ні твого брата. Адже ти щиро і віддано, без тіні розрахунку, борешся за справу і релігію, заради яких твій брат дев себе вбити. Я не знаю, звідки воно береться, Шерлею, але в твоїх устах найбільш піднесені речі можуть звучати як якийсь корчемний жарт. Я знаю, ти не звик шанувати нічого святого, але святого? перебив Деморит. «Рейн, мари, мені не причулося!» «Не приписуй мені, будь ласка!» – стиснув губи Рейневан. «Ні вірломства, ні відсутності власної думки!» «Так, мене наблизив до гуситів той факт, що Петерлін загинув заради них. Я знаю, якою людиною був мій брат, не виглядшись стою на той бік, на якому стояв він. Але в мене свій розум і власний. Я обдумав це питання і вирішив його для себе». «Причастя з чаші прийняв з цілковитим переконанням, бо я підтримую чотири статті, підтримую вчення Вікліфа, підтримую гуситів у питанні богослужіння і тлумачення Біблії, підтримую їхній світогляд і програму побудови суспільної справедливості». «Якої такої справедливості?» «Омні сунд комуня, Шарлею». Усі спільно, латина». Усе спільне у цих словах міститься вся Божа справедливість. Нема великих, нема малих, нема багатіїв, нема бідноти. Усе спільне. Комунізм. Хіба це не звучить прекрасно? Давно вже я не чув нічого, що звучало б настільки ж прекрасно. Звідки такий сарказм? Не переймайся, звучи далі. Та чим тебе ще полонили, вікліфісти? Я всією душею і всім серцем підтримую принцип «сола скриптура». Тільки писання латина. Девіз протестантського руху, який передбачає, що християнське віровчання має спиратися тільки на Біблію. Ага. До святого письма нічого додавати не треба і не можна. Святе письмо достатньо зрозуміле, щоб кожен, хто вірує, міг його збагнути без коментаря замвону. Між віруючими і Богом непотрібні посередники – Перед Творцем усі рівні авторитет Папи і церковних сановників можна визнавати тільки тоді, коли він не суперечить волі Всевишнього і Святого Письма. А надтож у такому майно було довірено священикам для виконання обов'язків, покладених на них Христом і Святим Письмом. І Якщо священики цих обов'язків не виконують, якщо грішать, майно в них треба забрати. «О, – пожвавився Шарли, – забрати?» Дуже малозвучно, Звучи так і далі. Не глузуй, хіба ти ніколи не замислювався, чому саме тут, у Чехії, у Празі, з іскри, яка вилетіла з Константського багаття, розгорілася така пожежа? То я тобі скажу, чи ти знаєш, скільки було в празькій дієцезі духовних осіб? Шість тисяч. Скільки було монастирів? Сто шістдесят. Чи ти знаєш, що в самій Празі Кожен 20 носив рясу або сутану. А скільки було в празі парафій? 44. У Вроцлаві, нагадаю їх, є дев'ять. У самому лише соборі Святого Віта було рівно 300 церковних посад. Ти уявляєш собі, скільки майна надходило від пребенд і аннат? Пребенда церковне майно, дохід від якого отримувала духовна особа, яка займала якусь церковну посаду. Аннати Пізня латина «Анната» від латинської «Аннус рік». Збір до папської скарбниці з осіб, що отримували вакантну церковну бенефіцію. Ні, Шарлею, так далі бути не могло і не може. Секуляризація церковного майна абсолютно необхідна. Клір володіє занадто могутньою дочесною власністю. Тут вже не йдеться про христові заповіді, про повернення до євангелійської бідності, до способу життя Ісуса і апостолів. Таке величезне зосередження майна і влади неодмінно повинно викликати гнів і напруженість у суспільстві. Це має закінчитися їхнє багатство, їхнє здирництво, їхня пиха, їхня зверхність і їхня влада. Вони повинні повернутися до того, якими були, якими бути їм наказував Христос, убогими і покірними слугами. І не Йохим Флорський першим про це здогадався. Не Окам, не Вольтхаузер – не віклів і не гус, а Франциска Сиський. Церква повинна змінитися, реформуватися. З церкви магнатів і політиків, гордіїв і дурнів, мракобісів і лицемірів, з церкви інквізиторів, з церкви злочинців, які очолюють христові походи, таких креатур, як от хоч би наш врославський єпископ Конрад, вона повинна перетворитися на церкву францисків. «Ти марнуєш свій талант по шпиталях!» Тобі треба бути проповідником. Але що до мене, віжки трохи попусти. У таборі в нас досить багато проповідників. Аж занадто багато. До переситу. Буває, що під час казання ж сніданок вернеться. Ти ж змилуйся над яєчнею з селерою і трохи вгамуйся. О, зараз ти ще почнеш розводитися про симонію і розпусту. Тому що це правда. Ніхто не дотримується церковних обітниць правил. і правил. Відримай до самого низу до найзачуханішої парафії всюди лише симонія, розпущеність, пияцтво, деморалізація. Як же тут дивуватися, що виникають аналогії з Вавилоном і Содомом, що є асоціації з Антихристом? Що ходить приповідка ом не малом, а клеро? Усе зло від клеру, латина. Тому я за реформу, якою радикальною вона б не була? Шарли відвів погляд від попелище садиби пріорату Юанітів та закіптюжених стін костелу Діви Марії кінця мосту. «Кажеш, ти за реформу? Тоді я потішу твої вуха розповіддю про те, як ми, божі воїни, втілюємо теорію в життя. У травні цього року чутка про це мабуть дійшла до твоїх вух, і під проводом Прокопа Голого вирушили рейдом на лужиці. Пустили з димом і пограбували кілька осередків культу, в тому числі й костелики, і монастирики, в Іршфельді, в Остріці, в Бернштатті, а також, що може тебе зацікавити, біля Фрідланда, в маєтностях Улріха Біберштайна, дядька чи кого там твоєї коханої катажини. Згожилиць, хоч ми його й штурмували, взяти не змогли. Але в Любані, який ми взяли в п'ятницю перед неділею Кантати, четверта неділя після Великодня, надибули кільканадцять ксьонзів і ченців, які знайшли притулок саме в Любані. Їх Прокоп наказав стратити без жалю. Чеських попів попалили, а німецьких затовкли або потопили в квісі. Різанину приблизно такого ж масштабу ми влаштували через чотири днів з лотерії. Це ви щось дивна міна. Тобі не цікаво? Те ні, але мені здається, що ми говоримо про зовсім різні речі. Невже? Ти прагнеш, кажеш, змінювати церкву. От я й розповідаю тобі, як ми її змінюємо. Хочеш... Заявляєш реформ, яким радикальним вони б не були? Нагадаю тобі, що розбещених прилетів реформувати вже навіть королі польський Болеслав Смілив, англійський Генріх, другий плантагенет, Вацлав IV тут у Празі. Але що це дало? Один страчений підбурювач Станіслав зі Щепанова, один заколотий нахабний попик Томас Бекет, один втоплений афорист Ян Помуцький, крапля в морі. Недостатньо радикально – Роздріб замість гурту. Якщо йдеться про мене, то я віддаю перевагу методам жижки, прокопа, амброжа. Результати набагато помітніші. Ти казав, що до революції кожен двадцятий пожанин носив суть або рясу. А скільки тепер зустрінеш таких на вулиці? Небагато. Обережно ми запливаємо під камінний міст. Його завжди плюють, а часом сють. Справді, на балюстрадах мосту. У повно вуличних хлопчиськ, які намагалися обплювати або обіцяти кожен човен і кожну барку, щоб пропливали внизу. На щастя, внизу пропливало надто багато човнів, щоб хлопчиська зуміла споплюжити більше, ніж декілька. Човно Віренивана і Шарлея щастя сприяло. Течія несла їх ближче до лівого берега. Пропливли біля сильно знищеного палацу архієпископа і руїн монастиря августинців, а трохи далі. Над Малостранським Попелищем і понад рікою велично здіймалася скеля Градчан, гордовито Вінчана градом і гостроверхими дзвіницями Собору Святого Віта. Перевізник штовхнув палицею човен, спрямувавши його в течію, і вони попливли швидше. Правий берег за муром уже заповнювали нововідбудовані будівлі Старого Міста. Лівий берег був більш сільський, його майже повністю займали виноградники. Раніше до революції більшість їх належала монастирям. «Перед нами?» – Деморит вказав на дзвіницю костелу на правому березі. «Якщо не помиляюся, Франциск. Виходимо?» «Ще ні. Підпливемо до загати, а звідти нам до Суконницької три кроки». Шерли, «Що?» Збав трошки ходу. «Ми нікуди не поспішаємо, а мені б хотілося...» Шарли затримався, помахав дівчатам у крамничці з парфумами викликавши концерт пискливого сміху. Продемонстрував зігнутий ліко дітлахам, які показували язики і вигукували дитячі лайки. Потягнувся, поглянув на сонце, яке визирало за дзвіниці костелу. «Я здогадуюся, чого ти хочеш». «Я вислухав твої откровення про історичні процеси. А що помста – це марна справа, Самсон мені повторює щодня. Церк Серкс, який наказує відшмагати батогами море, Жилюгідний і смішний, та проте слухаю уважно і з деталі більшим занепокоєнням. Я дуже хотів би добратися до тих сучих синів, які вбили Петерліна, особливо до того Біркарта Норта. Шарлей покрутив головою, зітхнув на цього я й боявся, що ти це скажеш. А чи пригадуєш ти, дорогий Рейнмаре, Шльонськ два роки тому, чорних вершників, які велають, ми тут і жанів у цистерціанському бору. Тоді наші задниці врятував Гуон фон Сагар. Якби тоді Гуон не нагодився вчасно, то шкури з наших задниць, гарно висушені, висіли б в того біркарта над каміном. Я вже не згадую про той несуттєвий факт, що цей біркард явно є прислужником єпископа Конрада, наймогутнішої особи в цілому Шльонську. Людина, яка досить ворухнутим мізинцем, щоб нас посадили на палі. Та й сам цей Греленорд – теж ж не якийсь там звичайний розбійник. Чарівник. Тип, який вміє перетворюватися на птахів, а ти, кажеш, хочеш до нього добратися. Цікаво як. Спосіб знайдеться. Спосіб завжди знайдеться, було б тільки щире бажання. І трохи кмітливості. Я знаю, що це божевілля повертатися на Шльонськ, але навіть божевільні заходи можуть бути успішними. «Якщо, боже волі, ти згідно з розумним планом. Чи не так?» Шерли уважно на нього подивився. «Я помічаю», – заявив він, – «виразний цікавий вплив твоїх нових зв'язків». «Я думаю, ясна річ, про словно-звісну компанію з аптеки під Архангелом. Не Сумніваюся, що від них можна навчитися безлічі речей. Клопіт у тому, що із безлічі речей...» «Вміти вибрати ті, яких варто навчитися. Як у тебе з цим?» «Я стараюся». «Похвально. А скажи на мені, як ти взагалі з ними покумався. Це ж, напевно, було нелегко?» «Не було!» Реневан усміхнувся своїм споганом. Щиро кажучи, знадобився випадок на межі чуда, збіг обставин. І уяви собі, що це сталося. Одного спекотного липневого дня року божого 1426. Свято Плук Фреундіншт, головний лікар шпиталю хрестоносців із зіркою при камінному мості, був чоловіком у розквіті літ, поставним і гарним настільки, що без особливих зусиль спокушати і при першій ліпшій негоді грати вигнаних гуситами з їхнього власного монастиря до революційних бенедиктинок, які працювали в шпиталі. Не траплялося й тижня щоб не було чути, як затягнута лікарем до комірчини сестричка, стогне ойкає і закликає святих. Що сватоплуг Фраундіншт є черівником, Рейнемон підозрював від самого початку, від першого дня, коли він пішов на роботу до госпітальєрів і почав асистувати хірургові під час операцій. По-перше, сватоплуг Фраундіншт – колишній вишеградський канонік, доктор медицини Карлового університету – який мав ліценція до Сенді в Салерно, Падуї і в Кракові. Був учнем Матвія Збехені, близького співпрацівника славнозвісного Бруно з Осінбрюге. Метр Бруно з Осінбрюге був свого часу ходячою легендою європейської медицини. А Матвія Збехені сильно підозрювали в потягу від до алхімії та магії, як білої, так і чорної. І навіть той факт, що сватоплук фраундіншть Займається хірургією, теж багато про що свідчив. Університетські медики хірургією рук не бруднили. Залишаючи її катам і цирульникам, вони не опускалися навіть до флеботомії, яку з власних кафедр вихваляли як засіб від усіх хвороб. Кровопускання, буквально з грецької розтинення жил. Ті ж лікарі, які були магами, хірургією не гребували і добре на ній зналися, а сватоплуг Фраундіншт був просто таки надзвичайно вмілим хірургом. Якщо додати до цього типові ман'єризми в мові та жестах, якщо докинути перстень з пентаграмою, що його він носив цілковито відкрито, якщо доповнити картину несуттєвими, на перший погляд, натяками, які робилися нібито знічев'я, то можна було би майже бути впевненим. Впевненим у тому, що сватоплук Фреундішт мав з чорнокнижниками не тільки побіжний контакт, і що він намагається випробувати Рейневана на предмет власне таких ось обставин. Певна річ, Рейневан дуже остерігався, лавірував і оминав пастки так спритно, як тільки міг. Часи були ненадійні. Не можна було бути впевненим ні в кому і ні в чому. Аж жодного дня в липні напередодні святого апостола Якова, сталося так, що стартака, розташованого неподалік, до шпиталю принесли треча, небезпечно пораненого пилкою. Кров текла, як із відра. А фраунді, штрейновані дореволюційні бенедиктинтки, робили, що могли, щоб текти перестало. Це їм не вдавалося, може тому, що рана була надто велика, а може просто їм випав невдалий день. Коли йому в черговий раз в око бризнула кров з артерії, доктор Сватоплук заматюкався у три поверхи. Так бридко, що Бенедиктинка спочатку похитнулася, а потім втекла. А доктор застосував закляття перев'язування, яке називали також чармелкмени. Він зробив це одним жестом і одним словом. Рейнован ніколи в житті не бачив настільки вміло зробленого закляття. Артерія негайно закрилася – Кров моментально почала чорніти і згортатися. Фреон повернув до Рейневана залите кров'ю обличчя. Було очевидно, чого він хоче. Рейневан зітхнув. «Куари інсідіаріс аніма пробурмотів він. «Чому ти чигаєш на мене, Сауле?» «Я демоскувався, тож ти також мусиш», – вишкірився черівник. «Ну ж, бо обережно, ворожко Зендора, не бійся. Non venien tibik малі. mali» не спіткає тебе вона. Вони промовили заклинання разом в унісон і силою потужної колективної магії перев'язали і закрили всі судини. «І оце й от доктор медицина, – здогадався Шарлей, – вів тебе до конгрегації магів, яка збирається в аптеці під Архангелом, тієї, до якої ми, власне, наближаємося. Шарлей здогадувався правильно. Вони були на Суконницькій, Аптека вже віднілася з рядом прядилень, ткалень і крамниці з тканини. Над входом високо над дверима нависев еркер з возесінькими віконцями, прикрашений фігуркою крилатого архангела. Фігура вже досить сильно відчула на собі зуби часу, так що годі було розпізнати котриці з архангелів. Рейневан же ніколи не запитував. Ні тоді, коли Фраундішт привів його сюди вперше, в серпні, 1426 року, у день усікновення глави святого Івана Хрестителя, що випав тоді на четвер, А не згодом. Перш ніж ми туди увійдемо, Рейневон знову зупинив Шарле. «Ще одна річ прохання. Дуже тебе прошу стримуватися». Шарлей тупнув, щоб відліпити від червика решту купки На перший погляд собачі, хоча не можна було бути впевненим, бо поблизу крутилися й діти». «Ми маємо перед Самсоном борг!» – натиском продовжив Рейнман. «По-перше, ти вже це казав!» – Шарле підняв голову. «По-друге, тут нема про що говорити. Він наш друг, і цими трьома словами все сказано. Я радий, що ти так до цього ставишся. Віриш ти в це чи не віриш, сумніваєшся чи ні, але погодься з фактом. Самсон у нашому світі ув'язнений». Він як інклюз, замкнутий у чужій для нього тілесній оболонці. Зрештою, визнай, не надто привабливий. Він робить усе, що може, щоб звільнитися, шукає допомоги. Можливо, він нарешті знайде її тут, у Празі. Під Архангелом, може, саме сьогодні, бо якраз... Бо якраз... перебив з легким відтінком роздратування в голосі Демирит. Прибув із Зельцбурга і зупинився під Архангелом славетний на весь світ мах. Магнус Нігромантикус Латина, великий чорнокнижник Те, що не вдалося праським червникам, можливо, вдасться йому. Ти вже мені про це казав щонайменше кілька разів. А ти щоразу пирскав сміхом і корчив глузливі гримаси. Це в мене не самохід. Я так реагую, коли чую про магію і про інклюзи. Тому я прошу тебе. Досить різко перебив Рейнеман. Сьогодні стримати свої реакції, щоб ти, пам'ятаючи про дружбу із Самсоном, не пирскав і не корчив гримас. Обіцяєш? Обіцяю, не корчитиму гримас. Закам'яніли обличчя. Ні разу, хай мене Бог покарає, не вибухну реготом, коли зайдемо про чари, про демонів, про паралельні світи, буття, про астральні тіла, шарлею. Мовчу. Заходимо? Заходимо. В аптеці було темно. Враження пітьми посилювалося кольором дерев'яної обивки, стін і меблів. Той, хто заходив із сонця, як оце вони зараз, якийсь час не бачив зовсім нічого. Можна було тільки стояти, кліпати очима та втягувати ніздрями важкий запах пилюки, камфори, м'яти, меду, амбри, селітри і терпентину. «До ваших послуг, до послуг, чого панове бажають?» За прилавка точнісінько так само, як більш ніж рік тому, на усікновення глави святого Івана Хрестителя, виринув поблизкуючи в напівморуці лисиною Бенеш Кейвал. «То чим?» – запитав він точнісінько так само, як і тоді. «То чим можу служити?» «Кремур Тартарі», – запитав знічив я сватоплуг Фраундіншт. «Маєте?» «Білий винний камінь, латина». «Ага, Кремур?» Аптекар потер лисину. «Тартарі?» «Саме так. А ще мені треба трохи «Унгуєнтом популеум».» Тополина мась. Знеболювальна мась на рослинній основі. Рейниван ковтнув слину зі здивування. Судячи з того, що він почув, сватоплук Фраундіншт мав бути в аптеці під Архенгелом, знаним і шанованим відвідувачем. Алеси аптекар справляв враження людини, яка бачить його вперше в житті. «Онгвентом є, свіжоприготовлене. А з кремором тартарі нелегко, а багато треба». «Десять драхм. Три і сім грама. Одна драхма». «Десять? Стільки, може, ще й знайдеться, пошукаю. Заходьте всередину, панове». Лише значно пізніше Рейневан довідався, що ритуал привітання, на перший погляд був ідіотичний, був умотивований. Конгрегація аптеки під Архангелом діяла в глибокій конспірації. Якщо все було гаразд, відвідувач аптеки просив два, завжди два різні препарати. Якби він попросив один, то це б означало, що його шантажують або що за ним стежать. А якби в самій аптеці була засада і мишоловка, Бенеш Кейвел попередив би про них тим, що мав би лише половину потрібної кількості одного з них. За прилавком, за добовими дверима, ховалася власне аптека. З типовим для аптеки оснащенням. Тут були і шафа з тисячою шухлядок, і численні слойки, і бутлі з темного скла, і латунні ступки, і терези. Під стелою на шнурку висіло засушене чудовисько. Стандартна декорація чарівницьких лабораторій аптек та штукарських будок. Сирена, напівдівиця, напівриба – Хоч насправді то був препарований скат. Відповідним чином розпластана, розтягнута на дошці і висушена риба справді набувала сиренячої форми. Ні зріємітували очі, а виламані хрящі – плавників плечі. Фальсифікати виробляли в Антверпені та Генуї, куди скати потрапляли від арабських купців або всюди сущих португальських мореплавців, деякі були виготовлені так вдало, що їх на можна було відрізнити від справжніх морських сирен. Проте існував один безвідмовний критерій автентичності. Справжні сирени були щонайменш у сто разів дорожчі, тому жодна аптека не могла собі їх дозволити. «Антверпенська робота!» Шарли поглядом знавця оцінив засушену Гедоту. «Я сам колись плавав кілька подібних. Ішли гарячі пиріжки». У Вроцлаві в аптеці під золотим яблуком одна висичка й досі. Бенеш вель поглянув на нього з цікавістю. Він єдиний з чарівників Архангела, не був працівником університету і навіть не навчався в ньому. Аптекуш ж просто отримав спадок. Проте він був незрівнянним фармацевтом і майстром приготування ліків, чародійних і звичайних. Його фірмовим препаратом був афродезіяк, з перетертих та на порошок сироїжок, кедрових орішків, коріандру й перцю. Жартували, що після вживання цього препарату навіть небіжчик зіскакував з мар і що духом мчав до борделю. «Ідіть, панове, до нижньої кімнати, там уже всі зібралися, чекають на вас». «А ти, Бене, ще не підеш?» «Я хотів би», – зітхнув аптекар. «Але мушу стояти за прилавком, люди весь час приходять». Я пророкую лихо цьому світу, якщо в ньому стільки хворих і зболених, які залежать від ліків. А може? – усміхнувся Шарли, Це тільки іпохондрія? Тоді я пророкую цьому світу ще більше лиха. Поспішіть, панове. Ага, рейни, вони обережно з книгами. Буде обережно. З аптеки був вихід на подвір'я. Зелений від моху колодязь наповнював повітря нездоровою вологою. У цій справі його невтомно підтримував криволястий кущ буску, який кидав тінь на мур і виростав, здавалося, не з землі, а з купи листя. Кущ успішно маскував невеликі двері. Одвірок був майже повністю затягнутий павутинням, грубо і густо. Було очевидно, що вже багато років у ці двері ніхто не входив. «Ілюзія!» – спокійно пояснив доктор Светоплук, встромляючи руку в кокон павутиння. Ілюзорна магія, зрештою, проста, навіть шкільна. Двері під тиском відчинилися до середини. Разом з ілюзорним павутинням, яке на відкритих дверях виглядало, як обрізаний ножем шматок грубої повсті, за дверима були гвинтові сходи, що вели нагору. Сходи були круті і такі тісні, що, входячи, ніяк не можна було вберегтися від того, щоб не забруднити плечі штукатуркою зі стін. Кілька хвилин хекання і виникали наступні двері. Їх уже ніхто не маскував. За дверима була бібліотека повна книг. Крім книг, сувоїв, папірусів і кількох різних чудернацьких експонатів, там не було нічого, ні на що більше не вистачало місця. Купи інкунабул лежали просто всюди. Не можна було і кроку ступити, щоб не спіткнутися об щось на кшталт «сумаріум філософікум» Ніколе Флямеля. «Кітаб аль-Мансурі» Разеса, «Де експозиціони спесірум» Морієна або «Дім імаджін Мунді» Гервазія Стільбері. З кожним необережним кроком, боляче ранову кісточку кути ріг оправи твору такого масштабу, як Семітаректе Альберта Великого, «Перспектива Вітлона», «Ілюстріва Міракула» Цезарія Гестербахського, досить було необачно зачепити шафу, як на голову падала філософія де артеокульта артефія, де універсу Вільгельма Овернського, або опус де натура рером, то ми скантімпре. У всьому цьому балагані можна було, не хочучи наштовхнутися на щось або випадково торкнутися чогось такого, чого не рекомендувалося торкатися без дотримання надзвичайної обережності. Річ у тім, що часом траплялося, що гримуари – Трактати про магію та списки заклинань наводили чари самі, і не самохідь. Досить було необачно зрушити, стукнути, ляснути і нещастя, як уродилося. Особливо небезпечним у цьому сенсі був Гран Гримуар. Вже грізними могли виявитися і Альдар та Лемегетон. Уже під час свого другого візиту до підархангелом Риневон мав необережність скинути з заваленого книгами і столу Грубезне Томисько, яким виявився ні більше, не менше Ліберді Ніарлафотеп. Ті ж миті, коли стародавня і липка від масного пилу інкунабула гримнула підлогу, задрижали стіни і вибухнули чотири з шести слойків з гомункулами, що стояли на шафі. Один гомункул перетворився на птаха безпір'я, другий на щось подібне до восьминога. Третій на пурпурового й агресивного скорпіона, а четвертий на мініатюрного папу римського в понтифікальних шатах. Перш ніж хоч хто-небудь встиг хоч що-небудь зробити, усі чотири розпливлися в зелену мазь з огидним запахом. Причому папа Карлик ще встиг проскрипіти Беаті і Макулаті ктухуфтагм, було з багато прибирання. Більшість архангельських чарівників. Цей інцидент звеселив. Але кілька з-поміжних не грішили почуттям гумору, тому Рейневан, м'яко кажучи, не надто виріс у їхніх очах. Однак лише один з магів ще довго після цього випадку дивився на нього Вовком і сильно давав йому відчути, що таке антипатія. Останнім, як легко здогадатися, був бібліотекар та опікун книгозбірні. Здрастуй, Щепане! Щепан з Дреготуш... Опікун книгозбірні підняв голову з надбагато ілюмінованих сторінок Архідохо Магікум Аполонія Тіанського. «Здравствуй, Рейноване», – усміхнувся він. «Приємно знову тебе бачити. Ти давно не заходив». Рейновановій коштувало багато зусиль, щоб після необачного вчинку в бібліотеці привести до норми відносини зі щепаном здраготуш. Однак він таки зробив це, причому результат перевершив очікування. «А це...» – бібліотекар почухав носа брудними від пилу пальцями. «Мабуть, пан Шарлей, про якого я стільки чув. Вітаю, вітаю!» Ще пан Здраготуш, який походив зі старої моравської шляхти, був монахом, августинцем і, звичайно ж, чеклоном. З магами конгрегації архангела він знався з давніх давен, з університету, але не зовсім перебрався до аптечної кріївки в 1420 році, після того, як його Гречанський монастир був сплюндрований і спалений. На відміну від решти магів, аптеку, а радше бібліотеку, він не полишав майже ніколи, у місто не виходив. Він був ходячим бібліотечним каталогом, знав про кожну книгу і кожну міг швидко відшукати. В умовах хаосу, який панував у приміщенні, це вміння було просто неоціненним. Рейнеман дуже цінував дружбу з моравцем і проводив у бібліотеці довгі години. Його цікавили треба лікування і фармацевтика. А книгозбір Архангела був у цьому сенсі справжньою копальною знань. Крім класичних і відомих зільників і фармакопей, як-от Діоскорида, Страбона, Авіцени, Хельдегарди, Бінгенської або Миколая Магні, бібліотека містила справжні скарби. Там була Кітаб Алясара Гебера, була Сеферха Мірхалот, шебетає Доноло, були невідомі твори Маймоніда, Галія, Пулея, Герпаради Ленсбергської, а також інші Антідотарія, Диспенсаторія і Рісетарія, яких Рейнован ніколи доти не бачив і про які ніколи не чув. І сумнівався, що про них чули в університетах. Переліки про теотруд, фармацевтичні довідники і збірники фармакологічних рецептів латина. «Гераст!» – ще пан дреготуш згорнув книгу і встав. «Ходімо до нижньої кімнати. Ми, певно, потрапимо туди саме вчасно, бо скоро, мабуть, уже буде кінець». А взагалі це дуже екстравагантно. Починати конюрацію не о півночі, як кожен нормальний чередій, який себе поважає, а у першій годині дня. Але що ж, не мені критикувати починання такої особи, як «Вальде Венерандусе Ексіміус, від Сенті Рефінах з із Альцбурга. «Жива легенда». Ходяче Слава і майстер над майстрами. Мені справді цікаво, як майстрові над майстрами поведеться із Самсоном. Він прибув учора? Учора ввечері. Поїв, попив, поцікався, чи міг би нам допомогти. Ось ми і представили йому Самсона. Венеранду підхопився і хотів іти геть, упевнений, що ми з нього глузуємо. Самсон вже застосував той самий фокус, яким він скористався ще до нас минулого року. Привітав його по-латинському. А потім повторив на коні і по арамейському. Треба було бачити вираз обличчя в шановного метра Вінсенті, але це подіяло, як і тоді в нашому випадку. Шановний Вінсенті Рефін подивився на Самсона з більшим зацікавленням і прихильністю, бо навіть усміхнувся, наскільки йому дозволяли м'язи обличчя, постійно застигів одночасно в похмурій грубі гримасі, потім обидва зачинилися в культом, лише двох? «Майстер над майстрами, екстравагантний і в цьому плані», – усміхнувся Муравець. «Він понад усе ставить таємничність. Навіть якщо це межує з великою нетактовністю, щоб не сказати образою, старий знахар є тут зараза гостем. Мені це не заважає, я маю це десь. Бездеховські вищі від таких речей, але фраундіншт, те Телесма, м'яко кажучи, вони дуже злі. І від усього серця зичать як себе на віпровало». «Це бажання, на мою думку, здійсниться». «Що? Він припускається тієї самої помилки, що й ми на трьох царів. Пам'ятаєш, Рейнбер?» «Пам'ятаю». «Та поспішимо. Сюди, пане Шарлею». З бібліотеки вони вийшли на кружганок. З кружганку шлях вів сходами наниз, до першого поверху, де вони зупинилися перед кованим залізом дверима. На дверях було вміщено малюнок, овалу, якому виднівся спиживий змій Моїсея. Serpens Mercurialis. Над змієм була зображена чаша, з якої виростали сонце і місяць. Нижче виблискували літери v що означало Visita Inferiora Terra Rectificando інвеніс Occultum Lapidem – секретну трансмутаційну формулу алхіміків. Щепан Здреготуш торкнувся дверей, промовив заклинання. Двері відчинилися зі скреготом і скрипом. Вони війшли. Шарлей глибоко зітхнув. «Непогано!» – пробурмотів він роззираючись. «Непогано, визнаю!» «Мені першого разу теж заціпило!» – усміхнувся Рейноман. «А потім я звик!» В алхімічній лабораторії, яка займала величезне підземелля в робота не припинялася. Весь час щось відбувалося, також у п'ятницю, у свята і у неділю. Ніколи не згасали печі атанори. атонори. Атонор. Від гебрайського хатанут, піч алхімічна піч, Немилосердно милосердно гріючи, що було особливо цінним зимової пори, а також якщо літо видавалося холодним. В атанорах відбувалася кальцинація і вижарювання. Найрізноманітніші субстанції переходили з фази альбеду у фазу нігредо, виділяючи під час переходу жахливий сморід. У колбах постійно щось фільтрувалося, дистилювалося або ж Екстрагувалося, що супроводжувало бурхливе булькання і ще страшніший сморід. У великих алюделях кислоти діяли на метали, після чого неблагородні метали трансмутували в благородні з кращим або гіршим результатом. Булька в утиглях Меркурій або аргентум вівом, плавалася в купелях сірка, виділялася в ретортах нітра і осідала сіль, а випари витискали сльози з очей. Щось там розчинялося, щось коагулювало, а щось сублімувало, бризкало на всі боки кислота, випалюючи дірки в сторінках безцінних примірників, де квінта есенція Раймонда Лула, спекулум алхімія Роджера Бекона і театром кемікум Арнольда Вільянове. На підлозі стояли й гедотно смерділи відра, повні капут-мортум. Зазвичай, у тому числі й тоді, коли сватоплуг Фраундішт вперше привівся сюди Рейневана, у лабораторії працювало принаймні троє або четверо хіміків. Сьогодні, як виняток, був тільки один. «Доброго дня, майстри Едлінгера!» «Підходьте, будь ласка!» – буркнув алхімік, не відриваючи очей від великої кулби, поміщеної в розжарений пісок над полум'ям. «Ось-ось вибухне!» З Едлінгером Бремом, ліценціатом Гейдельберзького університету, Познайомився в манці, запросив його і привіз до глубочець князь Вацлав, син Пшемика Опавського. Някийсь час метр Едлінгер знайомив юного князя з алхімічною теорією і практикою. У Вацлава, як і в багатьох князів його часу, був пунктик щодо алхімії та філософського каменя. Тож брем живу розкошах і достатку доти, доки ним не зацікавилася інквізиція. Коли в Глубчинському повітрі запахло вогнищем, алхімік утік до Праги, в університет, де його застала буря 1419-го. Німець, що впадав у око, чужинець, який погано говорив чеською, пережив би, напевно, важкі часи, але його розпізнали і врятували маги з архангела. Едлінгер Брем узяв колбу залізними кліщами і вилив булькаючу рідину в миску, заповнену чимось, що нагадувало жаб'ячу кров. Засичало, задиміло, огидно засмерділо. «Сакрадон на ветер, хімель крой, залилуя!» Було зрозуміло, що алхімік очікував кращого результату. «Айне тотальскурвене сахи шайси шайси, унднох айнмаль шайси!» Німецька лайка. «Айне тотальскурвене зехи» – повністю спаскуджена робота. «Шайси шайси, унднох айнмаль шайси, гівно, гівно!» І ще раз гівно. Ну, ви ще тут? Я зайнятий, ага. Розумію, ви йдете подивитися, що там вийшло вокслебана із Самсоном. Саме так, підтвердив ще пан Здраготуш. Йдемо, а ти ні. Ну, в принципі, ЕдлінгерБрем витер руки об ганчірку, кинув сповнений жалю погляд на миску димлячої кри. Ну, «В принципі, можу йти. Мене тут уже ніщо не затримує. У глибині алхімічної лабораторії, у непримітному кутку, за непримітною завісою були сховані дверцята. Вгляне в таємниченої особи, якби така коли-небудь змогла пробратися аж сюди, за дверцятами був складик, повний скриньок, бочівок і бутлів. В таємничині рухали схований всередині однієї з бочівок важіль, промовляли закляття, і стіна відсувалася, відкриваючи темний отвір, з якого віяло могилою. Принаймні, таке враження складалося першого разу. Недлінгірбрем у магічний спосіб запалив магічний ліхтар, повів Щепан з Драготуж, рейневан і шарли увійшли за ним на сходи, що вилися спіраллю вздовж стін темної шахти, що здавалася бездонною. Знизу віяло холодом і вогкістю. Ще пан з Драготуж обернувся. Пам'ятаєш, Рейневане, Вкруг нас не сяла пишнота чертога. Це скорше був якийсь природний льох, де струмувала напівтьма волога. Данте, божественна комедія. Самсон медок, тобто я хотів сказати, Данте Лієрі, божественна комедія, негайно не здогадався Шарли. Улюблений поетичний твір нашого друга. «Зумніву нема, усміхнувся муравець, що улюблений, бо надто вже часто він до нього звертається. Особливо тут, на цих сходах, вашому другові згадалася не одна цитата з пекла, а ви, як бачу, добре його знаєте з цього боку. На краю світу я впізнав би його за цим. Глибоко сходами вони не спускалися, лише на два яруси. Шахта була значно глибшою, сходи зникали в чорній пітьмі, з якою долинав плюскіт води. Природна печера, історія якої губилася в непам'яті, сягала рівня Волтави. Хто і коли відкрив печеру, хто і до чого її використовував, спадщиною, по кому був дім із двориком, який стояв тут століттями, маскуючи вхід до печери, не знав ніхто. Найбільше вказували на кельтів. Стіни печери були покриті напівзатертими, зарослими мохом, рельєфами і фресками, серед яких переважали характерні вигадливо переплетені орнаменти і заповнені меандровими лініями кола. Тут і там з'являлися не менш характерні кабани, олені, коні і рогаті людські постаті. Едлінгер Брем штовхнув масивні двері. Вони ввійшли. У підземній кімнаті, яку називали Нижньою, сиділи за заставленим столом решта магів Архангела – Светофлук Фраундішт, Радім Твердік, Йош Дун, Вальтер фон Тегендорф, а також Ян Бездіховський з Бездіхова. Йош Дун, якого звали Телесма був колись, як ще пан з древотуш, чинцем. Телесма з грецького посвята, посвячення. Від цього походить слово «телісман». Це було видно по волосю, яке, коли відросла виголена тонзура, безладно патлами стирчало з надвух, через що власник Кучми трохи нагадував Пугача. Наскільки рейнованові було про нього відомо, Телесма за займався Ореат Лабора, у монастирі Банедиктинців в Опатовіцях, і там мав перші контакти з таємними науками. Потім навчався в Гейдельбергу, де встановлював магічні знання. Він був абсолютним авторитетом, якщо йшлося про талісмани, як в аспекті теоретичного знання про предмет, так і в практичному виготовленні амулетів. Він також складав цілком вдалі гороскопи, якими торгував, збуваючи їх різним лжепророкам, псевдоастрологам, так квазі що нам, і непогано на цьому заробляв. Поряд з виторгом аптеки заробітки Йошта-Дуна були основним джерелом доходу конгрегації. Немолодий вже Вальтер фон Тегендорф був вихованцем Відня, Болонії, Коімбри і Саламанки і мав факультез-доцендії у всіх цих університетах. Можливість викладати латина. Він відзначався величезно, просто таки побожною шанобою до арабської медицини, алхімії та магії, особливо до Гебера Ель-Кінді, або, як говорив він сам, до Муси Зефара Ель-Суфі, Аль-Джабіра та Якуба Ібн-Сабах Ель-Кінді. Захоплення Тегендорфа проявилося і в його підході до Самсонової справи. На його думку, у всьому були винні джини. Самсон у його теперішньому вигляді, стверджував він, є манджуном, сабто людини, в тілі якої могутніший джин ув'язнив для покарання переможеного меншого джина. Проти такого ув'язнення, заявив німецький чародій, нічого не вдієш. Усе, що можна зробити, це добре поводитися і чекати амністії. Реверендісімус доктор Ян Бездіховський з Бездіхова був найстаршим, найдосвідченішим і найбільш шанованим серед чорнокнижників Архангела. Мало хто знав про нього якісь подробиці, а сам він не любив про себе говорити і не говорив. Років йому було, що саме по собі межувало з чудом і свідчило про неабиякі магічні сили, не менше сімдесяти. Поза як було відомо, що він викладав у Сорбонні за панування короля Карла П'ятого Мудрого, який помер у 1380 році. А згідно з правилами викладач університету – повинен був мати щонайменше 21 рік. Серед університетів, у яких він навчався і в яких викладав, напевне, були Париж, Падуя, Монпельє і Прага. І, напевне, цими чотирма список не вичерпувався. Ходила чутка, що у празі Бездіховський вдався в серйозний і гострий особистий конфлікт з ректором Славетним Яном Шінделем. Відґрунті конфлікту, про який Рейневанові довелося чути ще під час його навчання в академії, було невідоме. Проте стало причиною відходу Бездіховського з університету і розірвання з ним будь-яких контактів. Після 1417 року Бездіховський просто зник. Усі ламали голову, де він міг подітися. Рейневун також ламав, але тепер уже знав: Здрастуй, молодий чоловіче! сказав Бездіховський. Він єдиний з усього товариства не називав рейнована на ім'я. «Здравствуй ти, пане Шарлею, якого випереджає власна слава. Ми почули, що ти вже другий рік у Теборитів. Та як там на війні? Що там чувати?» Ян Бездіховський був єдиним з товариства, хто не цікавився політикою. Воєнні події, якими жила вся Прага, були старому цілком байдужі. Він запитував про них тільки з гречності. «Гайно, ну, на війні добре!» – гречно відповів Шарли. Права справа перемагає, неправо програє. Наші б'ють чужих. Я хотів сказати, хороші б'ють поганих, тобто порядок тріумфує над хаосом, а Бог тішиться!» «Ах-ах!» – тішився старий чарівник. «Це справді добре. Сядь біля мене, пане Шарлею, розкажи!» Рейневон сів біля решти магів. Радім Твердік налив йому вина, судячи з букета іспанського аліканту. «Як справи?» – запитав ще пан Страготуш, рухом голови, показуючи на зачинені двері, що ввели до окульту – залу дивінації кон'юрації. «І результати? Або принаймні знаки на небі та на землі?» Светоплук фраундінш пирснув. «Телесмо також». Причому він не підняв голови з над талісмана, який натирав полірувальною пастою. «Х'ярмайстер Акслебен воліє працювати сам. Він не любить, коли хтось зазирає через плече. Пильно стереже свої таємні методи. Навіть від тих, хто приймає його як гостя», – кисло прокоментував Рауннішт, «цим самим демонструючи, за кого він їх має. За злодіїв які чагають на його секрети». Перед сном, певно, ховає під подушку капшук і чижми, щоб ми їх у нього не вкрали. Почав щойно зійшло сонце. Втрутився Радім Твердік, бачачи, що рейневано більше цікавить Самсон Медок, ніж хто що думає про Екслебена. Справді, сам на сам з об'єктом, сапто й Самсоном. Допомоги не хотів, хоча ми і пропонували. Нічого не просив. Ні інструментів, ні фіміаму, ні аспергілом. «Видно, він володіє якимось могутнім артефактом». «Або правда те», – додав Брем, – «що говорить про Манус Форті, з ним не можна нехтувати». «Ми ним не нехтуємо», – запевнив Телесма. «Адже це як-не-як Вінсенті Акслебен, власної персони, Магнус Експериментатор Ет Нігромантус. Знання про магію йому, напевне, не бракує, це майстер, тож він має право бути дещо екстравагантним». «Яке складне слово!» – скривився Фрауніншт. «У Малій Шмедаві, моєму селіна, таких як Екслебен, не казали екстравагантний, казали просто, невибагливий, звичайно, сранний, надутий хам!» «Ніхто не досконалий!» – констатував Тигендорф. «У тому числі Вінсенті Екслебен. А те, що в нього дивакуваті методи роботи, ну що ж, оцінимо, як виправдовують себе такі методи. Пізнаємо це і оцінимо» як наказує писання «Екс фруктибус еорум». За їхніми плодами ви впізнаєте їх. «Євангелія від Святого Матвія». «Закладаюся, що кислими і невдалими будуть ці плоди!» Не здивався сватоплук. «Що, хочете побитися в заклад?» «Я, напевне, ні», – стинув плечима щепан з драготуш. «Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіги з будяків?» Як слебене не вдасться із Самсоном, результат буде такий самий, як наш на трьох царів. Тобто жодного результату. Як погубить те саме, що погубило і нас, пиха та марнославність. На залізній тринозі тліло і курилося тонесенькою смужкою диму ароматичне кадило. Класична, рекомендована більшістю гримуарів суміш алої і мускатного горіха. Самсон, введений у транс, лежав на великому добовому столі. Він був зовсім голий. На його велетенському, майже позбавленому волосся тілі, виднілися численні, чарівні кабалістичні знаки, написані магічним чорнилом з кіноварі «Галунуй Купоросо». Велетень був покладений і розпростертий так, щоб його голова, руки і ноги торкалися необхідних точок на колі Соломона, гебрайських літер «ламет», «вау», «йот», Каф і «нун», його оточувало дев'ять чорних свіч, мисечки з сіллю і чаша з водою. Тегендорф і Брем, які стояли при протилежних кутках столу, обидва в просторих церемоніальних шатах упівголоса інтонували приписані обрядом псалми. Вони саме закінчили екекумбоном і починали домінус інлумантіоме. Бездіг оській наблизився. На ньому були білі шати, і гостро верхий капелюх завдовжки з лікоть розписаний іерогліфами. Він тримав атаме, двосічний стилет, з рукояткою зі слонової кістки, абсолютно необхідний для Гоеції реквізит. «Атаме!» – голосно промовив він. Той, що є танатос, той, хто не знає смерті, і який є Алтхаме, знаком крові. Конджюру та сіто міхі обедіра, ходомос, хелон, хеон, хомонереум, Домінус ілюмінатіо ме, куем тімебо, домінус протектор віта має трепідабо!» Бездяховський по черзі торкнувся лезом атами, полум'я свічі, води і солі. Заклинаю тебе, промовляв він за кожним разом. Істотую вогню, іменем сили, нехай покине тебе привид і нічна мара. Заклинає тебе істота води іменем сили, викинь із себе всяку нечистоту й бруд, іменем сили, іменем Амбріела і Ехисатіла. Будь благословенна, істота солі, хай полишить тебе зла воля демонів, і хай добро творця повернеться на її місце. Святоплук Фраундіншт, який я сестував старцеві, підійшов і подав йому арк трави, ніж що закінчувався гаком. Бездіховський виконав ним у повітрі чотири ритуальні рухи. Усіма іменами Бога! Адонай, ель, елохім Елохе, Зебаот, Еліоне, Серхія, Ях, Татра, Граматон, Садай! Наказуємо вам, демони, які тут кружляють і присутні в астральній своїй іпостасі, постати перед нами у гречній формі людській постаті, не викривленими ані жодної деформацією, ані потворністю, здатними домови мови зв'язаний та осмисленої, здатними відповідати на запитання, які вам будуть поставлені. Прибувайте і будьте нам покірні. Наказую вам, Даніелем, Гедіелем і Теоданіелем, Кларімом, Габданом та Інглотом. Прибувайте!» Природно, що нічого не сталося. Ніхто не прибув і ніхто не з'явився. Але на етапі конюрації – це було досить нормально. Его вос інвоко, продовжив Бездяховський піднімаючи арктраве. «ет інвоканду вос конюре, пер еум кві обедіум, омнес кріатура, е перхок номен і не фабля, тетраграмматон єхова, еум квіст плазматум, омнес сакелум, кво аудито елемента корунт. Arcung titur mare retrograditur, Ignis extingvitur, terra tremit, omnisc exercitus, koelistium terrestrium et infernorum, tremunt et turbantur, venite venite quit tardaris, imperat vobis rex regum аз yib, asie ян, Minosella Hadan, вай, ei ha. Ейек, екзе, екль, ель, ва, ва, ва!» У міру промовляння заклять, голос мага не розстав, сягав усе вищих регістрів. Під кінець це було вже майже виття. Нелюдський, неприродний виск. Повітря відчутно вібрувало, свічі заіскрилися і пригасли. Раптом засмерділо звіринцем, повіло смородом гнилизни і лев'ячої сечі. Пітьма, що наповнила кімнату, Згустилася, набрала форми, надулося, як купчаста хмара. Усередині хмари щось рухалося, переливалося, звивалося, ніби в угрі в мішку, ніби клубок-гадюк. Рейниван бачив, як у клубку раптом загорілися налиті кров'ю очиська, як заклацали страшні зубаті щелепи, як замаячили потворні фізіономії. Його здивування швидко перетворювалося на перелік, не тільки зі страху перед цією жахливою потворою, а й від думки, що Самсон справді щось могло з нею поєднувати. Але Ян Бездіховський з Бездіхова сумніватися було. Годі був могутнім магом. Усе було під його контролем. Під силою його закляття посипалася штукатурка зі стелі. Полум'я свічок змінило колір на червоний, а потім на блакитний. Пролунали рики, грюки, страхітливе, гадюче, застигло антрацитно-чорною кулею, поверхні якої, здавалося, поглинає світло. Після наступного заклинання куля зникла зі свистом. Самсон Медок, який лежав на столі, напружився, затрясся, а потім ослаб і лежав нерухомо. «Іменем Кратара», – промовив Бездіховський, – «Іменем Капітеля». «Закликай, тебе, істота, говори, ким ти є, правдиво і без обману. Говори, хто ти і що ти!» Тіло Самсона знову сильно задрижало. «Верум синемендаціо, сертум верісімум!» Промовив його трохи змінений голос. «Квад ест інферіус, ест сікут квад ест суперіус. Ед квад ест суперіус, ест сікут квад ест інферіус». «Ат перпентранда міракула рай уніус!» Правда є, без обману, вірно і найправдивіше, те, що знизу, таке саме, як те, що вгорі, а те, що вгорі, таке саме, як те, що внизу. А чудо здійснюється силою єдності. Смарагдова таблиця. Переклад автора. Радім твердік, який сидів біля Рейнована, голосно зітхнув. Щепан з драготу швилився собі під ніс. Це... Пошепки пояснив він, бачачи його питальний погляд. «Це та була смарагдіна. Він говорить словами Гермеса Трісмагіста. Так ніби... так ніби... так ніби насміхається з нас!» Закінчив пошипки Йош Дун. «Іменем Альфа-Роза!» – здійняв руки Ян Бездіховський. «Іменем Бедрімубала!» «Персігнум доміні тау! Хто ти? Говори, де істина!» відділяй землю від вогню майже негайно відповів голос Самсона з великою дбайливістю відділяй те, що тонке від того, що щільне і потенція здійметься з землі до неба після чого знову на землю опуститься і візьме в себе сили всіх істот вищих і нижчих тоді посядеш славу світу цього і всяке темрява тебе полишить. «Вазота, замарат, типа, закричав Бездіховський. «А-а-а, Стросхіо, Абедумаба, ласат, Говори, заклинаю тебе говорити!» Довгий час панувала тиша, яку порушувало тільки потріскування свічок. «Комплетум ест!» – прозвучав нарешті спокійний голос Самсона. «Комплетум ест, квот діксі де Операціоне соліс!» Те, що я мав сказати про сонячні речі, я сказав. Не допомогли ні заклинання, ні імена Бога, не допоміг ні Астросхіо, ні Абедумабал. Не допомогли ритуальні жести, які виконувалися над Самсоном за допомогою афами і арктрави. Не допомогли ароматні сумфумігації. Не допомогло аспергіліум з вербени, барвінку, шавлі, м'яти і розмарину. Безсилим виявився як більший – так і менший ключ Соломона. Не найкращим чином показали себе і Енн та Гран Грімуар. Магія ледве не розвалила будинок, але Самсон не озвався більше жодним словом. Черівники Архангела вдавали, ніби їх не обходив фіаско. Казали, що це нічого. Перша чарка колом. І що ще буде витко? Ян Бездіховський, якому робити добру міну було найважче, Здобувся тільки на те, щоб пригадати кілька подібних випадків заміни особистості, йшлося, зокрема, про казус Поппо фон Остерни, великого магістра Ордену хрестоносців. Запахло песимізмом. Бо в тому випадку всі старання прусських чародіїв ні до чого не привели. Поппо Остерна до кінця свого життя, до самої смерті в 1256 році, був інакшим, про що, зрештою, ніхто не шкодував оскільки справжній попо був страшенним негідником. Тегендорф не втрачав надії. Інфортуніум він приписував звичайному невезінню. Посилався на Алькінді і невтомно розводився про шайтанів, гулів, джинів та іфритів. Фреумдінш і Едлінгербрем звинувачували дії з Егіптіасі – нещасливі єгипетські дні – до таких, на їхню думку, належала та пам'ятна п'ятниця 31 серпня 1425 року – день екзорцизмів у Шльонському монастирі Бенедиктинців. «Погана єгипетська аура», – казали вони, – «спотворила тоді екзорцизм та його наслідки». Через це справа стала вкрай нетиповою, і повернути її назад буде важко. Телесма, своєю чергою, вважав, що нічого не можна досягти без талісманів, і обіцяв виготовити відповідні талісмани. Радім твердік, перш ніж його зацитькали, бурмотів щось про голомів і шемів. І ще пан Здраготуш натомість розкритикував інтото, прийнято магами стратегію і тактику. Помилка, стверджував він, полягали не стільки в методі, бо він вторинний, скільки в меті, яку вони перед собою поставили. Приймаючи простий, і незаперечний засновок, що особистість і дух Самсона Метка були невідомою силою трансплантовані в тіло придуркуватого силача, зусилля слід спрямувати в напрямку обернення процесу, іншими словами, до того, щоб виявити діючий фактор, оскільки ні фітці не кауза. Виявивши цю кауза ефісієнс, вдасться, можливо, зробити зворотними процес. А що роблять маги Архангела – зосереджується на спробах розвіяти таємницю, розкрити секрет, що його сам Самсон цілком виразно не хоче або не може виявити. Намагаючись дізнатися, ким або чим є Самсон, чарівники прагнуть заспокоїти власну цікавість і марнославство. Поводяться як лікарі, які діагностують і досліджують загадкову хворобу заради самого пізнання, без тіні жалю і співчуття до людини, якої ця хвороба торкнулася. Маги обурилися і накинулися на моравця. Перш ніж розпочати лікування, скористалися метафорою, необхідно докладно розпізнати хворобу. Сціри, цитували вони Аристотеля, ест каузом рай когносере, те, ким або чим Самсон є насправді, є ключовим елементом. Якщо й далі користуватися медичними порівняннями, то таємниця і інкогніту Самсона це не тільки симптоми. А й сам Нексус, саме ядро, сама сутність хвороби. Щоб вилікувати хворобу, треба розкрити таємницю. Ось вони і розкривали, із запалом та ентузіазмом, і без сліду результату. Самсон тим часом устиг подружитися з усіма магами Архангела. З Яном Бездіховським він годинами дискутував про Бога і природу, з Едлінгером Бремом – Цілими днями стояв біля перегінних кубів і реторт з гаслом «Сольве et coagula на вустах. З Тегендорфом обговорював теорії арабських хакімів і єврейських кабалістів. Зіщепаном з драготуш скнів над незнаними і дуже понищеними манускриптами П'єтро, Діабано і Чекко да Сколі. З Йоштом виготовляв талісмани, які вони вдвох пізніше випробовували в місті. З Радімом Твердіком ходив до Вултави по шлам для виробництва големів. Для Бенеша Кийвала, прикидаючись ідіотом, робив інтервенційні закупи в конкуруючих аптеках, з усіма грав у карти, пив і співав. Черевники полюбили Самсона Метка. Рейнево не міг позбутися думки, що вони полюбили його настільки, що цілком занедбали будь-яку діяльність, яка могла б призвести до розлуки з ним. Двері, що вели до культуру, відчинилися, із них вийшов Вінсенті Рефінекслебен, Зібравши складки чорних шат, сів за стіл, залпом випив келих аліканту. Сидів у тиші й мовчанні, і сам також не називався. Він був блідий і спотілий, підприпив рідке волосся до скронь і тімені. Вінсенті Рефінекслебен гостював у празі проїздом. Із Альсбурга, де він проживав, він прямував до Кракова із циклом лекцій у тамтешній академії. З Кракова черівник планував їхати до Гданська, звідти через Крилевець до Риги, Дерпта і Парнави. З того, що Риневан чув, остаточною метою подорожі була Упсала. Чув він і інші речі. Те, що як слебен, дарма що могутній, здібний, славетний черівник, не зажив поваги, бо займається одіозною некромантією та демономантією, а забави з трупами і злими духами принесли йому в багатьох середовищах громадський бойкот. Поголос приписував йому знання і вміння користуватися «манус фортіс» – сильною рукою, надзвичайно сильними чарами, які можна було навести одним рухом долоні. Поголоски також робили Акслебена одним із лідерів та чільних ідеологів східноєвропейських вальденців і прихильників учення Йохима Флорського. А ще його пов'язували з ломбардською страгерією. Відомство Італійська відомо було і про дуже близькі зв'язки Екслебена з братством і сестринством вільного духа. Чорнокнижників Архангела вельми дивувало, що під час свого перебування в празі Екслебен скористався гостинністю в них, а не в домі під чорною ружою Таємний праський штаб квартирі братства. Одні приписували це дружнім відносинам Акслебена з Яном Бездіховським, інші підозрювали, що некромант хоче залагодити при цьому якісь власні інтереси. «Про те, щоб ви дали цього вашого Самсона, назавжди не може бути й мови, так?» Акслебен нарешті підняв голову, обвів присутніх поглядом. Рейневен уже підводився з різкою реплікою на вустах, але його стримав Стусан Шарли. Некромант навіть не помітив цього, скидалося на те, що відповіді він шукав виключно в очах та обличчі Яна Бездіховського. Побачив відповідь, скривив губи. «Ну, звісно, розумію. Аж куда? Я радобі без цим добродіям іще побосідував. Суб'єкт він начитаний, у мові доладний і дуже дотепний. Дуже, дуже дотепний». «Браво, Самсоне!» – шепнув Фраундіншт. «Почастував його!» – смарагдовою таблицею, – шипнув у відповідь Телесма. «Ви не повірите!» – Акслебен вирішив прикинутися, що не почув перешіптування. «Що він мені сказав, будучи приспаним? Тому я залишу це для себе. Навіщо балакати, якщо ви й ви і так не повірите? Скажу тільки, що в трансі він дав мені кілька порад. Деякі з них авже ж я спробую застосувати. Побачимо, що з чого вийде». Не рудити поліглот, спикує критина, продовжив він після паузи, яку присвятив еліканту, пригостив мене, крім багатьох інших, довжелезною цитатою з божественної комедії. Нагадав, щоб я не піддавався спокусам марнославства, щоб і пам'ятав, що все марнота і що жодна провина не залишиться безкарною. Бо посеред чарівників Данти, щоправда, зустрічає в раю Альберта Великого, але Мікеельськог відо. Бо на ті язденти, покарані за некромантію, мучаться у восьмому колі пекла. У малебольже лихосовах у четвертій гаті. Там вони і плачуть, лють рясні сльози. А дияволи в рамках мук перекрутили їм шиї і голови задом наперед. Внаслідок чого ці сльози течуть їм по задницях. Приємна перспектива, чи не так? А декламував мені це слід додати ваш Самсон із найчистішою тосканською вимовою. Ще пан Здревотуш і шарли обмінялися усмішками і промовистими поглядами. Як глянув на них втомленими очима із синцями під ними, дав твердіковий знак, що ти можеш знову долити йому до келиха. «Намить мені майнула думка, а раптом це диявол», – заявив він. утілений диявол. Не кажи тільки, що і вам нічого такого не здавалося. Це ж дустото хрестоматійний диявольський фокус» вивести в оману, заморочити, ошукати ілюзію, діаболус, стверджують класики «потест сенсум хомініс екстериорем і мутаре ет ілюдере». Диявол здатний зовнішнє людське чуття спотворювати та вводити в оману. Латина. Він може це зробити багатьма способами, а то хоча б перемінивши сам орган чуття, сьабто наше око, домішавши чогось до очної субстанції, «Через що предмет, на який дивимося, ми бачимо таким, яким демон хоче, щоб ми його бачили? Про це вже багато років тому писали Бонавентура, Псел, Петро Ломбардський, писав Вітлон, писав Миколай Магні з Явора. Незайовим було би пригадати твори перелічених». «Бовдур», – шепнув Фраундіншт, – Акслебен знову вдав, ніби не чує. «Однак я заявляю», – він підкріпив заяву ляпасом долоної по столі що ми не маємо тут справи ні з дияволом, ні з випадком одержимості демоном. Втручання демонів у людське життя можливе, і трапляється не так уже рідко. Ми бачили досить багато, щоб у цьому не сумніватися. Але це явище відповідає волі творця, який дозволяє його «Ад глорія сує остенсіоним, вель ад пекаті пенінтікам сіве ад піканті скорекціоним сіве ад нострам ерудіціоним». Для демонстрації своєї слави, для покаяння за гріхи, для виправлення грішників та для нашого повчання. Латина. Демон сам по собі не є виконавцем. Демон це інсентор, екскілатор та імпелатор, помагач, підбурювач і підмовляч той, хто посилює злойки в нас дрімає і підбурює до поганих вчинків нашу грішну натуру. А я. Я. закінчив він. Не знаходжу нічого злого в чоловікові, якого ви доручили мені обстежити. У ньому знаю, що це звучить смішно, немає і сліду зла. Зрештою, я бачу на ваших обличчях написано, що ви й самі дійшли такого висновку, і ще одне бачу там написане величезне прагнення, щоб я визнав поразку, визнав себе переможеним, визнав, що нічого не досяг, тож визнаю. «Я зазнав поразки, нічого не досяг. Задоволені? Прекрасно. То ходімо до якоїсь корчми, бо я зголоднів. Від часу останнього візиту в Варшаві я просто мрію про тутешні кнедлики й капусту. Що це у вас такі міни? Я думав, вас втішить моя поразка». «Та що ви, Метри, Вінсентій?» – нещиро усміхнувся Франдіш. «Нас турбує не це, якщо ви були не в змозі з'ясувати суть явища». «Хто сказав?» Випростався некроман, що я був не в змозі. Був і з'ясував. Позитивний приспріт, сказав він, насолодившись повною зосередженістю й очікування тишею. Вам щось говорить це визначення? що це я питаю? Звичайно, говорить. Про те, що існує й така річ, як блукаючий присріт, ви теж, напевно, чули. Це досить добре описано у фахових книгах, до яких я з усього серця раджу зазирнути. Раджу. тягнув далі як слебен. Звертаючи ніякісінької уваги на сповнені ненавистю погляди чарівників Архангела, прошту діювати випадок Попо Фоностерни, великого магістра ордену Діви Марії німецького дому, який цілком подібний ба ідентичний за своєю природою казус Люцили, доньки Марка Аврелія. Може пам'ятаєте? Ні, то пригадайте собі, з цим вашим Самсоном сталося те саме, що з Люцилою Попо. Суть явище – позитивний приспріт і блукаючий приспріт. Саме так. Я це знаю. На жаль, самого лише знання недостатньо. Я нічого не можу з цим вдіяти. Тобто я не зміг і не зможу допомогти цьому Самсонові. Ходімо на обід. Якщо ви не зможете, примружив очі Шарли, то хто ж тоді зможе? Ропілій Сілезець. Тут таки відповів Акслебен. І більше ніхто. То він перервав досить незручне мовчання Тегендорф. ще живий? І взагалі існує?» шепнув до телесно твердік. «Живий. І я найбільш серед живих спеціалістом у цирені астральних цілей буттів. Якщо хтось і може тут зарадити, то тільки він. Ходімо на обід, а? Ось не забув». Некромант знайшов поглядом Ринвона. Подивився йому в очі. «Ти його друг, юначе» заявив, а не запитав. «Твоє ім'я Рейневан?» Рейневан ковтнув слину, підтвердив кивком голови. «Перебуваючи в трансі, цей Самсон віщував», безпристрасно сказав Екслебен. «Віщування було кілька разів повторене, виразне, чітке, докладне. Стосувалося саме тебе. Тобі треба остерігатися баби та панни». «Так складається!» Некромант заморозив поглядом, Глузливі посмішки Шарлеї Твердіка. «Так складається, що я знаю, про що йдеться. Баба та пан це дві славетні вежі, не менш славетного замку Троски, на підкарконощі. Стережися замку Троски, іначе ним я, Рейневан». «З щасливим збігом я не вибираюся в ті краї», – видушив із себе Рейневан. «Збіг не в цьому», – кинув через плече Акслибен, прямуючи до дверей. А в тому, що Рупілі Селезець – єдина особа, яка, на мою думку, може допомогти твоєму Самсонові. Вже добрих 10 років живе в Чехії. І якраз у замку Троски.